A Radio Trinitat Vella tenim un racó per la cultura del nostre país. Cada dijous de 5 a 6 de la tarda i dissabte de 9 a 10 del matí. La sardana amb el foment sardanista Andreuenc. Recorda, aquí, a Radio Trinitat Vella.